Якщо ти чекаєш пояснень чи повчань збоку, ти неминуче стаєш залежним від речей, молитов, богів, людей, учителів, вождів, священних текстів. Отже, ти потрапляєш у рабство, грубе чи ніжне, але все-таки в рабство. Я можу передати тобі свій досвід, порадити те чи інше, але не більше. Все ще скажу тобі я чи інший брат. Візьми в серце, перепали на вогні сумління і муки, і тоді прийми або відкинь. Істина в тобі, але ж це страшно. Ніби ціловічність вічність перед тобою, і ти її господар. Так воно і є, кивнув Сивобородий, і в його дитячих очах заблищали веселі іскри. Серце людини зерновічності. Але всяке зерно можна знищити недбалістю або добути з нього багатий урожай. Боїшся ти втратити зерно, боїшся посадити його в землю, залишишся жебраком. А кинеш у землю, позбудешся того скарбу, ніби втратиш дорогоцінне зерно, глянь, восени матимеш замість одного зерна десятки зерен. Зможеш і друзям подарувати урожай врожай серця. Запитуй же, юний братик, Хочу почути, чим бентежиться твоя душа. Запитання показують глибину потреби. Мої відповіді були лише відгуком на спрагу твоєї сутності. Брат Коліон пояснив мені, звільно мов Ісідор, що цей світ не створений добрим і всеблагим Богом. Це так, кивнув Сивобородий. Міркуй відверто і щиро, без страху. Навіть ми, люди, маючи добре серце, Діємо так, щоб не вчинити зла, щоб не турбувати рідних істот, щоб допомогти нашим ближнім. Невже всеблагий Бог може бути гірший від людей? Адже для всеблагого Творця все його діти, а особливо люди, істоти мислячі. Тоді подумай, чи може всеблагість і любов творити світ, в якому знемагають міріади тварин і людей? поїдають одне одного і умножають з дня в день океан зла і муки. «Не мислю такого», – сказав Ісідор відверто. «Любов не може вразити нікого, бо тоді вона перестане бути любов'ю». «Істина звучить у твоїм серці», – кивнув Сивобородий. І Коліон та його сусіди схвально глянули на Елліна. «Отже, треба збагнути, що цей світ Незаконне породження сил зла, але ж в ньому є любов, замислено назвався Ісидор. Є квіти, сонце, ніжність, чисті дитячі очі, є материнська вірність, є побратинство і мужність, є подвиги і шукання. Не бачу протиріччя. В'язниця мурується тиранами, але сидять в неї герої та шукачі істини. У цім світі змішані добрі і злі серця, сини світла і сини мороку. Велика Софія дарує світові свою любов, тому ти бачиш квіти, ніжність, красу неба. Якби не її жертва, люди б захлинулися в бруді й ненависті, що їх посіяли жерці земного Бога та їхні слуги. Чому ж Софія не покине цього світу, чому не вернеться у світи любові й єдності? Вона не може кинути свого сина розіп'ятого в серцях людей. Треба зібрати до купи частки небесного вогню. Час прийде, але не скоро. Чому не скоро? Що заважає цьому? Навіщо такі нескінченні муки? Хіба плерома не має всемогутності? Сивобородий усміхнувся поблажливо і ласкаво, поворушив палицею, у багатті. Жерці язичіства і християнські єпископи посіяли отруйні зерна нерозуміння в душі людей. Бідні діти землі, вони населили небо страшними тінями і поклоняються їм, годуючи уперів живою кров'ю. Плерома не може вторгатися в долю земних створінь, як не може небо опуститись на землю, щоб підняти в повітря пташку. Та, що повинна сама зростити крила для польоту і прагнути вгору. Чи звагну я буду думати. Думай самовіддано і безстрашно. Головне відкинь страх. Нам нікого боятися, бо дух не вмирущий. Він дитя безсмертної матері Софії.